Soos Kyns na 7, Suid-Afrikaanse Tijd, 1905 En jy is hier ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA In samenwerking Op alliantie met FM Stereo, so waai welkom aan al die luisteraars Van FM Stereo en Net Radio SA Luister na die Programme Oordenking Oordenking of bepeinsing Van die woord van God En u luister na Dr. Tini Eilers Wat uitsaai vanuit Airene Stad van Vrede In Pretoria, Suid-Afrika En waar jy jouself ook al mag bevind Op hierdie stadium is baie baie welkom Of dit nou hier in Suid-Afrika Hier in die suidpunt van Afrika in een van ons stede of dorpel of die platteland plaas, daar vandaan ingeskakel is, of ivers in Afrika boe Noord-Afrika'se richting, en of dit daar in die Arabiese wereld is, en of dit verder Noord, daar in Europa, waar ons weet van ons mense in Nederland ook luister in, dan tot daar, so ver as Saratov in Rusland. So, baie welkom aan elk een van julle, en omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon, ek het een paar verskillende van ons tale, begin met die Russische taal, strafutja of priveed, en in die Arabische taal, sê ons salam alikum, of mens kan ook sê mergebaan, Of Alain Wassalam En in de Duitse taal, abend En in Hebrews, Seon Shalom Nog soos wat Jezus ook sy disciples gegroet het En in Grieks, Kalimera Afrikaans, Goedenavend En in Engels, good Goedenavend En vertrouw ek dat jy, nou voel jy goed gegroet En jy kan rustig wees, ek hoop dat jy een plek het waar jy kan sit en ontspan en rustig wees En net denk aan God drie enig, Vader, Seen en Heilige gees in wie ons glo En kyk of jy nie jou denk as jou so bykie kan laat ontspan, bykie vergeet van al die dinge waarmee jy vandag bezig was en doenig was wat gewoon ek somme hier vlak in die mense geheer nog le en alles het ook in die onderbewuste dan sy so elke nou en dan steek het kop uit en ons probeer om alles te vergeet en net rustig te wees in God sy teenwoordigheid hy gee vir ons sy vrede net soos wat hy vir die disciples altyd gegroet het Shalom, vrede vir julle So hoop ek en vertrou ek dat jy nou daar die vrede kan ervaar soos wat ons ook aanstap met die program vanaand. Ons webwerf van Net Radio SA vind jy by www.netradiosa.co.za en by die webwerf al die verskillende belangrike soorte van inlichting, soos die omroepers, tijen van uitsending, en die programme wat hulle uitsaai, en dan in die archief, het ons dan een versameling van al die programme wat alreeds tevore uitgesaai is, daar kan jy gaan luister online of jy kan het afvlaai, kan weer luister op jou tijd, rustig en ontspanne, maar ons wil dit ook doorgee, hier die informatie via ons kontakte elkeen van ons het ons kontakte waar hulle self ook al mag bevind op hierdie aarde, hulle kan enige plek plek op aarde inskakel om te luister of dan na die tyd by die archief verdraai te maak en te luister op hulle eie tyd En ons gaan vanavond een bykie praat oor hartschirurgie, maar nou vanuit een bybelse perspektief. Wat bedoel die bybel nou daarby en wat is dit wat ons as mens, as christen, as gelovige, wat is dit wat ons ondervind? Wanneer God aan ons hart moet kom werk, soos wat Jeremia dit vir die Heere gevraag het, nadat hy herken het, bedrieglik is die hart boe, alle dinge. Wie kan dit ken? En dan God wat selfs hy is die kenner. En dan Jeremia wat sê Here maak my gezond. dan sal ek gezond wees. Ons wil daarna kyk hoe die Here in 'n mens werk en wat is dit? Wat is die verskillende simptome? En terwyl ons begin daar aan herkou, luister ons na Iemand het vir ons syng oor wat geloof nou is en wat gebeur daar waar geloof is, want alles begin by geloof. As ons nie geloof in God het nie, dan is ons nog verloor, as ons weg, as ons in die duisternis. En as eers by daar die oomblik dat die mens tot geloof kom, dat die licht opgaan en uiteindelijk die morgenster opgaan in ons harte. Komo is la istena, where five is? Luister na dokter Tiene Eilers, wat uitsaie vanuit Airenie, Torea, Suid-Afrika. En hy is ingeskakel by ons program Oerdenking, waar ons die woord van God bepyns, daar oor nadink, so die woord een effect op ons kan neer. En ons praat oor hartchirurgie vanuit een weibelse perspektief nou gesien, Die hele bybel, as een mens die bybel so van voor en achter deur lees en bestudeer, dan gaan dit oor Godse heilshandelingen, sy heilshandelingen. En dit bevat dus die heilsgeskiedenis van die mens, waarin God betrokke is by die mens. Net soos die Heere by jou betrokke is, hy verseker jou dat Jy vir hom baie meer wert is as die mossies, hy het gesê waarvan daar nie een op die grond sal val, of op die aarde sal val, as dit nie Godse wil is nie, en ook van jou aarde. Daar nie een sal uitval, as dit nie sy wil is nie. God is dus by jou betrok, hy is lief vir jou, geef jou om. Soos wat ons ook eindelijk veronderstel is, om vir mekaar met ongeveinsde liefde om te gee, daar die agape liefde wat God het, vir die mens, onvoorwaardelike suiver echte liefde sonder klom geheime agendas en versteekte agendas en goed nou net die geskiedenis mis noor dan die geskiedenis kyk, van die profete, die profete is door God geroep aangestel om te praat met Godse mense soos predikers optree om die woord van God bekend te maak, so die profete opgetree en ons het Die profete opgedeel in die sogenaamde groot profete en dan die kleinere profete. Nou soms verstaan mense dit verkeerd as jy praat van groot profete en kleinere profete. Groot profete beteken nie al het hulle belangriker is as die kleinere profete nie. Dit gaan oor die grootte van die boek. Destijds was dit in rolle, in boek rolle en die rol van Jesaja was bijvoorbeeld dikker as die rol van Sehagai. So dis die kleinere en die grotere profete. Nou die grotere profete, moet die mens ook verstaan, die geskiedenis van Godse mense, want die profete praat met Godse mense oor die toestand van hulle hart, hulle verhouding tot God, En die tyd waarin ons nou profete soos Jesaja en Jerem, Jeremia wat nou van die groter profete, omdat dit is die dikker rolle, dit is een groter boek, ek kan gaan kyk na jou bybel ook, Jesaja het 66 hoofdstukke by praat God in een specifieke tyd vak, As ‘n mens die vak anbied Oud Testament, byvoorbeeld, dan moet die mens die studenten help, dat hulle die geskiedenis ken en die jare ken en weet waar, plaas jy nou elke profeet anders maak het nou nie sin nie. Ek kom met die profeet so'n specifieke soort boodskap. Dit gaan oor daar die besondere omstandighede waar in die volk hulle self bevind het. Nou hierdie twee groot profeete, Jesaja en Jeremia, praat met Godse mense Voordat hulle in wallingskap weggevoer is Nou dit was in Jerusalem waar hulle geblei het Die jode, die volk juda dan Die groepering wat in die suidelike koninkryk behoort het Daar was die noordelike koninkryk in Samaria wat bekend gestaan het as Israel Maar hier die profeet Jesaja sp praat specifiek met juda met hulle hoofdkantoor of hulle hoofdstad in Jerusalem. En dit is waarschuwings. Dit is soos een medische dokter wat jy onderzoek, jy kom nou daar om en jy sit, en hy begin met sy stethoskoop en gaan al met ekstrale en so meer, om een diagnose te maak om vir jy te sê wat is verkeerd in bloedtoetse te, te doen en Irina Mors, Monsters en enzoomeer, om dan nou tot een conclusie te kom en een diagnose te maak. En om dit te doen het die mens symptome nodig, om te kyk na die symptome, iemand kom ons nou na, na dokter toe met symptome. En dan begin hy daar vandaan te werk, nou kom ons kyk na die symptome van Godse volk vanuit Jesaja sy perspektief, God stuurde om na hierdie volk om met hulle te kom praat en hulle eindelijk te waarskie, dat as hulle so voort gaan, dat hulle weggevoer gaan word als slawe, hulle plekke gaan geneem word en hulle gaan helemaal een ander soort rol hee dan wat hulle gaan speel. So Jesaja kom en hy praat hiervan uit die eerste hoofdstuk, die gezicht van Jesaja, die sien van Amos, wat hy gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. In die dag van Osia, Jotam, Agas en Hiskia, konings van Juda, sy hoor o jimmele, hy roep die jimmele as getuie en luister o aarde, want die Heere spreek, ek het kinders groot gemaak en verhoog, maar hulle het teen my oortreek hy sê, os ken sy besitter en hy eesel die krip van sy eienaar maar Israël het geen kennis nie my volk verstaan nie wee die zonde genasie die volk zwaar van skuld die geslag van kwaaddoeners die kinders van wat verderflik handel hy hy die Heere verlaat die Heilige van Israël veracht Hulle het achtertoe weggedraai. En vraag die Heere nou vir hulle, dier die mond van die profeet Jezaja, waar wil julle nog geslaan word, dat julle voort met af te wijk? Die julle hoof is en die julle hart is krank. En jy sien, waar is die probleem? Hartprobleme. Die volk het die ernstige Hart kwaesie, hart siekte, hart kwaal, die hele, krak, die hele hart is krank. Van die voedsoel af tot by die hoof is daar geen heel plek anima, wonde en kwaesplekke en vars houwe. Hy is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie, kan jy net die verhaal wat Jesus vertel het? oor die barmhartige Samaritaan, die man wat daar onder die rovers verval het en wat daar half dood achter gelaat is en die Samaritaan het daar voorbij gekom en hy het begin met olie en met wijn aan te smeer, met olie versag en die, en die wijn. Sê, hulle, het, hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie, nog vars hou wat hier op hulle leeg. Jylle land is een wildernis, jylle stede is met vuur verbrand, vreemdes verteer jylle lande rije in jylle teenwoordigheid. En is een wildernis, soos by een omkering door vreemdes. En die dochter van Sion het oorgeblij soos een skermpie in een wingerd, soos een slaapplekkie in een komkommertuin, soos een beleerde stad as die Heere van die leerskare vir ons nie een klein oorblijfster oorgelaat het nie, so Sodom en Gemorra, so Sodom, sou ons geword het, en sou ons net soos Gemorra gewees het, ons weet mys wat het met Sodom en Gemorra gebeur, helemaal vir ons weet nie is my waar is Sodom en Gemorra nie. Hoor die woord van die Heere, overstis van Sodom, luister na die wet van onze God volk van gemorre, nou vir gelijk hylle met daar die toestand waar in soorim en gemorre hylle self bevind het. Wat het ek van die menigte van julle slagoffers, sê die Heere, ek is saad van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kallers, en ek het geen beha in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Het is omdat hylle met nie met een verkeerde hart al hierdie goed doen nie nie, hulle, hulle is siek in hart en as jy siek is in jou hart, dan is jou hart bedrieglik en dan is die dinge wat jy doen is nie echt nie, is onecht te goed en God is nie daarin geïnteresseerd nie hy is ook mens wat echt en nederig na om te kom en omself ontbloot voor die Heere en nie voorhou en voordoen wat die mens nie is nie as jylle kom om voor my aangezicht te verskyn, wie het dit van jylle hand geëis, om my voorhoofde te vertrap, dit is nou om in die tempel in te gaan, en met die verkeerde gesintheid, dan sien die heren dit, dat jy sy voorhoofde vertrap, een mens moet laag buig god Godse tegenwoordigheid kom, en herken hy is God, kan nie daar met die hooghartigheid instap en met ‘n godsdienstige gees nie. Bring nie meer skyn heilige offers nie. Griewelike reekwerk is dit vir my. Sien jy, al bring jy nou ook hier die reekwerke in goed, is dit vir God te griewel. Hy wil het nie sien nie. Hy wil het nie hoor nie. Nieuwe maane en sabbate, die uitroep van samenkomste, ek verdra geen ongerechtigheid en feestuid nie, jylle nieuwe maanden en jylle feestuie haat my siel, kan jy voel, kan jy die, die woorde en die gewicht hiervan inzien en invoel, God haat dit, hylle is vir my oorlas, hy sier mense begin bid, en hylle begin sekere goed aan die tempel te doen, is dit vir God oorlas, ek is moeg om dit te draa, en as jylle jylle hande uitbreid, dit wil sê om te bid, bedek ek my oe vir jylle, God is skaam vir syke mense, ook is jylle die in die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, jylle hande is vol bloed, was jylle, reinig jylle, neem die boosheid van jylle handelinge voor my oe weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die recht, dit wat reg is, beteel die verdrukker, doen reg aan die weeskinners en verdedig die saak van die wederweer. En dan die Heerre sê, altyd sy genade, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heerre, al was jylle sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw, en al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. God roep altyd, dat is god Godse genade geroep na een mens, net soos Adam en Eva destijds in die tuin van Eden weggekryp het daar, tussen die bome en hulle self bedek het met die feie blare en God kom sê, waar is julle? En die wegkryp nie, help ons dan nie weg te kryp nie, kom liever, en laat ons die saak uitmaak, sê die jyre, want die julle hart is krank, dit wil sê, daar moet daar aan gewerk word, en is my net God, wat het kan doen, en is gaan ons dan ook kyk, na Jeremia, en hoe hy hier die saak, ook as een van daar die groot profete, wat voor die ballingskap, voordat God se so mense weggeneem is in ballingskap, en hulle as slave weggevoer is, stier hy altyd eers mense om te waarski, en vir die rede het hy in Jerusalem gesit, en so na hulle gekyk en gesê Jerusalem, jylle wat die profete doodmaak, hoe baie maal wou ek jylle by mekaar maak, soos hy in haar kijkens, onder haar flerke, maar jylle wou nie, en altyd weg, weg van God af, beweeg bezig met jou eie ding, en ons weet nou, geld kan het die koop nie, Daarom sê die herre, kom wat ons die saak uitmaak En die herre doen dit vir jou gratis en vir niet Babi Verjaarsveld syng hier vir ons oor Wat geld nie kan koop nie As jy wonder hoe ek voel Want ek sê dit nie genoeg nie Soms sê een man te veel Maar nie wat hy bedoel nie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 Hy luister in dat Dr. Tine Eilis, wat uitzaai vanuit Arnie in Pretoria, Zuid-Afrika En ons praat met jou hier oor hart-sirurgie Hart-sirurgie En dan dit vanuit een bybelse perspektief, hoe God na een mens kyk Nou nou gekyk hier van Jesaja hoe hy die volk daar door Godse oog beskryf, hoe hulle hart heeltemaal krank is, en omdat hulle weggedraai het van die Heere af, mens weggedraai het van God, is jy syk, dan het jy groot probleem in jou hart, en die profeet, die ander groot profeet, bedoelende, een groot boek, een dikker boek as bijvoorbeeld die boek Malachi In die 17e oorstuk is Jeremia bezig om dan ook met Juda te praat en ek lees vir jou ook vanaf die eerste vers Die sonde van Juda is geskrywe met een eister griffel, met een diamant Punt. Dit is gegrif op die tafel van hulle hart En op die hoorings van hulle altaar Nou, mens moet mooi kyk na die woorde wat hier gebruik word Die woordkeuse hier op hulle hart geskryf is Maar met een uistergrivel Nou as jy met een uistergrivel moet skryf met een diamantpunt dan moet jy weet, nou is jy bezig met rots, met klip, harde rots. As een myn jouself bevind, waar haar gemeen word vir goud en diamante, en dan in die rots ingeboor moet word, daar waar die dynamiet ingesteek moet word, om die rots een stuk in te skiet, dan het jy ‘n baie speciale soort van boor nodig, en hier die boore, hy het allemaal diamant punte, baie, baie hard is, om in hierdie diep harde rots in te beweeg. Nou kan nie hoor wat die Heere nou hier, die Heere mea sê, praat hy van hierdie klip harde, harde, harte van hierdie mense. Dis ook die Heere sê, dat hy skryf nie meer op kliptafels nie. Hy werk nie met hartkoppige mense nie, hy skryf nie op kliptafels nie, hy skryf op die vleestafels van die hart. Daarom, sê die heren, moet jy maar na hom toe kom, dat hy jou kan help, om hier die klip harde hart te verander na een vleeshart toe. Klip daarop, as een mens daarop uitgrafeer, dan is dit daar, rig giet, het staan daar. Maar Jezus onthoud hoe mense, een vrou daar na Jezus toe gesleep het, wat hulle onder die wet wou antla, toe het Jezus daar in die grond begin skryf. Wanneer jy in die grond skryf, dan betekent dit dat dit nie permanent is nie As jy met die vakantie die vorig het om zee toe te gaan En jy die vorig om daar op strand te loop, dan weet jy Aie mense loop daar en dan skryf hulle hulle naam of wat ook al daar in die sand Het is nie lang nie, dan is daar nou niks meer daar van oor nie, nee Die wind in die water neem dit als weg En dit het Jezus gedoen om te wees Dat hy nie hier die rigide Soort manier het van optrede nie Dat daar vergifnis is by hom Daarom ook het hy die vrou aangekyk En gevra waar is die mense wat hy beskuldig het Want ek is oortuig Het is maar my eigen gevoel omdat ons nie weet wat Jezus daar geskryf het, en is my gevoel dat hy hier die mense wat daar gestaan het, dat hy hulle oortredinge daar op die grond neergeskryf het, en dat hulle dit gesien het, en besef nou, hoe kan jy nou, wat self oortrede, iemand anders nou beskuldig, jy is daar dan self skuldig, Dis die manier waarop die Heere wil hee mense na mekaar moet kyk met Godse liefde. Nie het die mens gemaakt soort liefde wat ons denk is liefde nie, dis nie liefde nie. Liefde kom van God af, dis liefde, God is liefde, uit en gedaan, punt. Dit wat die mens het en wat hy vir homself opdus is nie liefde nie. Weet nie wat het is nie, maar het is definitief na nie liefde nie. Hy sal onthou Jezus in een gesprek met Petrus gewees het en Jezus vir hom gevra het in die Griekse taal, of hy hom agapa oor, of hy hom lief met agape liefde. Daarop kon Petrus nie positief antwoord nie. Hy kon nie dit gebruik, hy kon nie die woord gebruik, nie, die heel tyd na filet oor toe gehartloop as ek die uitdrukking so kan gebruik, weg van dit af wat Jezus nou net hiervoor om gevraag het. En toe Jezus om die derde keer dit vraag, toe sê hy vir die heren, heren jy weet alles. Nou weet jy mens, so een mens, wat so eerder kan wees met, met die heren, om vir hom te sê, maar heren, ek is ons nou nie dit, wat jy denk wat ek is, nie dis wat ek is, en my openbaar jy self, en ondisom so kom ons ons saak, die Heere moet uitmaak, en die Heere dit daar in Jesaja vir die volk gesê, kom met ons die saak uitmaak. Al was jy son, is soos karlaak, en het so wit word soos wol, ek vergewe. Die Heere wil in ons harte wer, maar dan moet ons self kom. So Jeremia is nou weesig om hier te beskryf oor hier die klop harde, harde van harte van in en telkens as hulle kinders aan hulle altare denk en aan die heilige boomstamme by die groen bome op die hoge hevels my berg in die veld, jou reikdom, al jou skatte sal ek as buit gee, saam met jou hoogtes weens die sonde van jou hele grondgebied en jy, uit, en jy sal uitvalk en dit dier jouself. Uit jou erfenis, wat ek aan jou gegeet, ek sal jou vijanden laat dien, jy sal jou vijanden dien, en in die land wat jy nie ken nie, hier begin hy al meer direct met hulle praat, dat hulle in ballingskap gaan wees, in een vreemde land, want jylle het een vuur angesteek in my toren, wat tot in eeuwigheid sal brand. So sê die Heere, vervloek is die man, wat op een mens vertrouw, en sy vlees, sy arre maak, terwyl sy hart van die Heere afweik Hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis Hy sal nie sien as die goeie kom nie maar dorpplekke in die woestijn bewoon een brakkerige en onbewoonde land Tegenwoord dit, iemand wat God ken iemand wat vir die Heere vraag om om te genees geseend is die man, wat op die Heere vertrouw, nie op die arm van vlees nie, maar wat op die Heere vertrouw, en wie sy vertrouwe die Heere is, hy sal wees as een boom, wat by die water geplant is, sy wortels uitskiet, by die stroom en die vrees, as daar hy te kom nie, maar sy blad bly altyd groen, immer groen, en in die jaar van droogte, is hy nie bezorg nie, en hy hou nie op om vruchte te draa nie. Die persoon bly maar altyd soos een boom, jy weet, is vir my altyd interessant, wanneer ek hier so so lees, en ek dink, as jy iemand een pad beduie, en jy weet van een boom, byvoorbeeld, en jy weet, dit is nie sommer nou net gister geplant, het, dit is een boom, wat daar al is vir een baken, dat jy iemand kan sê, man, kyk, as jy dan soef, en so gerei het, en jy kyk daar aan die kan dan sê jy daar een groot boom sien. Dit is hoe sommige mense is. Mense is, soos sommige mense, is soos een boom, wat geplant is, by die waterstrome, en wat sy vruchtig gee, op sy tyd. Maar, bedrieglik, is die bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan het ken? Thou die bybel sê hier, dier die woorde, die woorde van Jeremia in die 9e vers van 17 en wistak, bedrieglik is die hart bo alle dinge, daar is nie iets so bedrieglik soos die hart nie. Verdorwe is dit, dit is siek. Wie kan het ken? Dan die antwoord van die Heere, ek, die Heere, die hersoek die hart, toets die Nere, om aan elk een te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handeling en dan gaan hy voort om hier op uit te brei, voel wat eiers uitbroei, sonder dat hy dit geleid, is hy wat rijkdom verwerf, maar nie eerlik is nie. En die helft van sy da, moet hy dit laat achterblij, en in sy einde sal hy een dwaas wees, want hy kan nou niks hiervan saam neem nie, al wat hy kan saam is jou gerechtigheid. En nou denk is jy voor God staan en hy sê vir jou, omdat daar die geld wat jy nou gemaakt het, was ons nou eindelijk diefstal. Was nou onrechtverdig, wat jy gedoen het. Dit is soos so een voel, wat eiers uitbroei wat jy zelf nie geleed het. Nie. So sê die herre. Een troon van heerlijkheid verhewe, van die begin af, is die plek van ons heiligdom. Oe herre, verwachting van Israël amal wat u verlaat sal beskaamd staan wie van my afweik sal op die aarde geskryf word want hylle die Heere die fontein van levende water verlaat en dan gelukkig uit die mond hier van Jeremia wat ek hoop ook wat uit jou en my mond sal kom, maak my gezond Heere dan sal ek gezond word verlos my Dan sal ek verlos word Want u is My lof Maak my gezond Heere Dan sal ek gezond word Gaan oor hierdie Hartziekte Alles wat die mens doen Kom uit jou hart uit Elke Lieve ding wat ek en jou doen Kom uit uit die hart uit en daar die hart moet verander word en is maar net die Heere alleen wat vir ons daarmee kan help kom ons luister na in Christ alone Christ alone self in battles won for i've been blessed beyond measure and by his strength alone i overcome oh i could start and count successes like diamonds in But those trophies could not equal to the graves by which I stand. alone with thy glory For only by his grace I am redeemed And only his tender mercy Could reach beyond my weakness To my need And Now I seek no grace To count my gains But losses To the glory Het is ongeskakel by Nuit Radio SA, luister na Dr. Tine Eilers wat uit saai vanuit Airene, Pretoria, in Suid-Afrika en ons praat met jy hier oor hartsyrurgie, dit wat net God kan doen. As daar iets met jou fysische pomp verkeerd is wat hier binnenkant in jou baars klop, as een mens jou hart soe aan jou linkerkant in die middel en dan nuig na links tot haar so sit, of luister, dan sal jy, dan hoor, daar is so'n lip-dip, lip-dip geluid. En as baie syktes, wat in die hart, daar die hart, daar die pomp kan wees, een van die mees algemene probleeme waarmee mense sit, is kleppe wat ingee, jou kleppe. Mens het vier kleppe daar in jou hart. en as hulle begin verkalk, klip hard doord, dan kan het nie meer eindelijk funksioneer nie. Het kan nie so mooi open toemaak nie. Ek wens jy kan een hart sien, met sy kleppe, en sien die wonder daar van hoe God dit gemaakt het. Dit is so wonderlik gemaakt, dat die mens kan dit nie rechtig namaak nie. Die nagemaakte kleppe, is maar net, Nog een poging Ek het nou baie verskillende soorten van klepe gesien En gesien hoe dit daar in harte ingeplant word En dit net dood gewoon nie werk En ek het nou gesien hoe van die klepe Nog meer lek as wat die oorspronkelijke klep wat uitgehaal is En wat nou vervang is het absolute tragedie, want die mens kan nie, jy kan nie rechtig nie, wat jy ook al doen, hoe die technologie dit ook al probeer doen, dit kan net nie doodgewoon nie so werk, soos die kleppe wat God vir mens gegeet nie, soos jou kleppe nog allmaal mooi lekker werk, moet jy maar net die Heere dankie sê daarvoor hoor, dis absolute genade dis daar die kleppe van jou nog, lip lip lip lip, sonder suysgeleide en goed daar mooi op en toe maak. Dit is absolute Godse genade, maar boemwaal van jou klepe, en sy kan dit wees dat die impelse, met sy hart wek sy eie impelse op 72 van hulle per minuut, as jou hart sy spoed nou reg is, word het gestuur van waar het opgewekt word in die hart, daar aan die booste kant van die hart, by die SA node en word het gestuur na die AV node en daars is die bondel van hus en dan trek dit weer die onderste hartkamer saam en so in harmonie trek die boos in die hart onderste hartkamers saam, het mag jy te gelijk wees, want dan sal die klip nie werk nie dan sal die hele hart ontplof so prachtig wonderlik hoe die Heere God dit als gedoen het maar as dit iets verkeerd gaan, dan moet dit gedeagnoseer word en die dinge moet reggestel word, en ek het nou maar net een paar van die ziektes genoem en van die ander probleeme wat die mens nou kan hee is, dat daar die impuls nie lekker hard loop tussen die SA node en die AV node en onder daar na die bondel van die huis, na die apex die onderste punt van die hart toe nie, en dan noem my mens dit een hard blok tyk hier dan is dit 1 impels gandeer en 2 word geblok en, en so meer, dus al die ritme is dan nie meer een sinus ritme nie, dan is daar een aritme ja, aan die gang, en die goeders moet alles behandel word een ander probleem waarmee op sommige mense ook nou maar sit en sikkel, is een gat in die hart, nou dit is een gat wat tussen die 2 helft, tussen die linker en die rechterkant die hart het twee kante ook, boven behalve die vier kamers is daar twee kante, linker en rechter kant, en daar is een septum tussenin, en soms is daar dan een gat met ontwikkel, daar by die boorste hartkamers of by die onderste hartkamers, en dan betekent dit dat die sierstof rijke bloed meng met die bloed wat nie sierstof het, nie wat arm is aan sierstof, en so mense eindelijk wees te van die tyd moeg, die heel tyd, want dit is most door die sierstof wat jou help dat jy nie moeg word dan moet dit reggestel word, dan moet die hartsyrurgie toegepas word en die dinge moet reggesteld word en dit is nie so maklik nie, dit is hele proces eerst van die diagnose wat gemaakt moet word, totdat jy nou uiteindelik daar op die operasietafel lewe, maar voordien nog daar lewe het jy al klaar pre-medic pre-medikasie gekry met te ontspan want die meeste mense is nou al soort van half bevrees en vrees bevangen oor hierdie soort van operatie wat hy so is min of meer al, al bedwelmd in die tyd die die daar kom en daar in die theater ingestoot word en dan moet die narkotiseer oorneem en jou totaal en al onder narkose plaas, so dat jy heeltemal totaal en al onbewus is van wat om jou aangaan en jy oorgee jy kan nie daar le en skop en spartel en so mens kan nie aan so iemand werk nie so jy moet oorgee en dit is die ding wat ek nou vir jou van hand wil sê as een mens kan nie na God toe kom met een klomp gespartel en een gespook nie dis oorgee dis een oorgave wat een mens moet maak, dis een nederigheid wat een mens na die Heere toe kom en een oorgave maak en in hartkoppigheid is daar mense wat dit nooit doen nie dit is so jammer dit is een verskrikkelijke sterk ego wat daar werk en wat mense net verhinder om na God toe te kom en wat soos die duivel omself ook nie aan God wou onderwerp nie en hy wou God self wees so mens moet hier die pad loop van ederigheid en daarom sal die heren vir jou in sy woord sê as jy het bestudeer voeg jou by die neder die nederig is. Want mense met wie jy jouself omring het 'n invloed op jou. Nederige mense leer jou om nederig te wees. Want dit is mos die die impuls wat uit die mense uitstraal, is die van nederigheid. En dit het 'n invloed. So omring jou met die soort mense wat weet dat ons God nodig het en sonder hom is ons niks en kan ons niks wees nie en gaan ons net doodgewoon die verdoemenes te gemoet. En God wil ons help met hierdie syrargie wat ek volgende keer DV as daar so 'n dag is nou gaan kyk weer na hierdie groepering van mense die Kanaaniete en die Hetiete en die Jebiete en die Gergaseete en die Amoriete die Verisiete en die jibbesiete, en wat dit als betekende, want dit was die invloed wat die heren wou ver, verhoed het, dit is die siekte, wat hy wou verhoed het, en vir hulle gesê, moet nie die mense levendig los nie, rooi hulle uit, moet nie met hulle vermeng nie, maar nou ja, dit het hulle nou nie recht, doe nie daarom hulle uiteinde dit wat dan met hulle gebeur het, en daarmee groet ek jou vanavond, en bid ek vir jou ‘n wonderlijke nachtrust toe, mag jy die vrede van Heer ondervind wat alle verstand te boven gaan, tot maare dv, shalom The truth becomes so bright in the light I can't wait till the world sees you in your precious name you're still the same yesterday, tomorrow this day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 Thing. Yeshua is the Messiah